Lição 5 O processo para atrair abundância rapidamente. Aprenda um processo passo a passo, para usar a lei da atração. A lei da atração trabalha o tempo todo, a cada segundo de sua vida, contanto que você esteja pensando conscientemente. Na lição 1 um e 2 discutimos a lei da atração. Na lição 3 lhe mostramos como aplicar o controle do pensamento para assegurar que você está focando apenas no que você quer e evitando o que não quer. Na lição 4 lhe mostramos como obter clareza em suas metas. O que vem agora? Depois que você identificou o que gostaria de atrair para a sua vida, você tenta ir através da vida pensando positivamente e esperando que o que quer caia em seu colo. Saber o que quer é o primeiro passo, mas há muito mais a fazer. Nesta lição lhe mostraremos um processo específico e concreto, que você pode aplicar em sua vida, para lhe ajudar a manifestar o que você quer, mais rápido e facilmente. Variações deste processo têm ecoado por muitos, muitos professores maravilhosos durante os últimos 100 anos, inclusive o Alassio Atlas, Napoleon Hill, José Silva, Abraham Hicks, recentemente, por Bob Proctor e outros professores do filme O Segredo. Foi Napoleon Hill quem primeiro tentou definir o processo. Autorizado por Andrew Carnegie, o homem mais rico de seu tempo, Rio entrevistou e pesquisou as vidas de 500 dos maiores pensadores, homens de negócios e eruditos de sua era. Documentou suas descobertas no livro Pense em Riqueza. Rio escreve Se você é um desses que acreditam que trabalho duro e honestidade, sozinhos, trarão riquezas, mate esse pensamento. Isso não é verdade. Riquezas, quando chegam em grandes quantidades, nunca são o resultado apenas de trabalho duro. Riquezas vêm, se vêm, em resposta a demandas definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos, e não por casualidade ou sorte. Nesta lição, expandiremos o trabalho de Hill. Incliremos ideias novas e filosofias que vieram de professores após Napoleon Hill. Mostraremos-lhe o processo que você pode usar e aplicar em sua vida para atrair a abundância que você busca. O processo envolve quatro passos. Saber o que você quer, mover-se para um estado meditativo mental, visualização criativa, tomar ações definidas. O processo Passo 1 – Saber o que você quer A primeira e mais importante parte do processo é saber o que você quer. É surpreendente quantas pessoas vivem suas vidas sem estabelecer nenhuma meta clara e específica. Você se lembrará de que este tópico foi abordado na lição 3 e não hesite em refrescar sua memória. Se você está incerto sobre essa parte do processo, releia a lição 3. Uma vez que você tenha uma ideia clara e definida sobre o tipo de vida que quer construir, você está pronto para o passo 2. Passo 2 – Meditação Uma vez que você identificou suas metas, escreva-as em algum lugar. Há poder em submeter suas metas ao papel. O próximo passo é separar um tempo do dia, onde você possa gastar de 5 a 15 minutos, ininterruptos, e não fazer nada além de se focar em suas metas. O melhor momento para fazer isto é de manhã, quando você acabou de acordar. Deite-se na cama ou em um sofá confortável. Você gastará os próximos poucos minutos se focando em suas metas. Esse será seu tempo de meditação diária. Primeiro, passe para um estado de meditação relaxada. Não fique ligado na palavra meditação. Não estamos falando sobre formas específicas de meditação, oriental ou religiosa. Estamos falando sobre passar para um estado de relaxamento pacífico, onde você possa se conectar com seu subconsciente. Encontre uma posição confortável, talvez deitado em uma cama ou sofá. Esteja confortável o bastante de forma que possa relaxar, mas não tão confortável que possa adormecer. Você não tem que se preocupar com clarear a mente ou sentar-se de pernas cruzadas ou qualquer outro tipo de clichê da meditação. Tudo o que queremos que você faça é entrar em um estado de calma e relaxamento. Neste momento, a partir da lição 4, você já deveria ter uma clara ideia de que mudanças você busca atrair para a sua vida. Pode ser saúde, dinheiro, amor, trabalho, qualquer coisa que tire da armadilha da realidade presente que o entusiasme. Se você ainda não tem nenhuma ideia do que quer no momento não se preocupe, um estado calmo de meditação pode ser o tempo perfeito para refletir e perceber o que você deseja. Use esse tempo para pensar criativamente no que você deseja fazer com sua vida. Passo 3 – Visualize o que você quer. Enquanto em seu estado de meditação relaxada, visualize a si mesmo tendo atingido o que você está buscando atrair. Por exemplo, se você estiver buscando mudar-se para uma casa maior, veja-se tendo essa casa. Imagine-se vivendo seus sonhos em sua nova casa, como oferecendo um jantar na cozinha espaçosa, brincando com as crianças na sala de estar, cortando a grama e cuidando do jardim que floresce. Visualize imagens que refletem a qualidade e tipo de casa que você quer para o seu estilo de vida ideal. Se você quer uma piscina, veja-se passando momentos agradáveis de lazer ao lado dela, e desfrutando do sol. Há muitas formas de praticar a visualização. O que você está fazendo aqui é chamado de visualização criativa. É criativa no sentido de que você está atraindo para si, criando, o que você visualiza. Use seus sentidos. É importante fazer sua imagem clara, vívida e colorida. Quanto mais realística a visualização, melhor são os resultados. Algumas pessoas podem ter dificuldade com a visualização. Não preocupe com isto, isso pode significar simplesmente que seu sentido dominante não é a visão. Mas, talvez, o olfato, ou o tato, ou audição. Tudo bem, sinta o calor de sua nova lareira, escute o som de suas crianças brincando na piscina, sinta os cheiros de sua nova cozinha. Quanto mais sentidos você trouxer para o quadro imagético, melhor são os resultados. Traga emoções para essa mistura. Lembre-se da equação? Pensamento, mais emoção, é igual, à atração. Emoções ajudam a aumentar seu poder de atração. Ao visualizar a vida que você quer, sinta alegria, felicidade e excitamento da situação. Quanto mais fortes suas emoções, mais rapidamente você pode manifestar em sua realidade o que você está tentando atrair. Para aumentar as emoções associadas com sua visualização, construa o sentimento de já possuir agora. Em outras palavras, quando você ver a casa de seus sonhos, não pense nela como algo que poderia acontecer a você no futuro. Imagine que você já tem a casa de seus sonhos agora, imagine-se nela, e apenas pense em como você se sente se estivesse naquela casa exatamente agora, não em algum tempo no futuro se você tiver dinheiro bastante, mas no aqui e agora. Buscando melhor Outra forma de aumentar as emoções atrás de sua prática de visualização criativa é imaginar mais do que só você se beneficiando de sua atração. Usando a analogia da casa, veja seus filhos amando o gramado porque eles têm espaço para brincar de bola. Veja seu cônjuge amando a novíssima sala de estar. Veja seus amigos e família visitando-a, e sentindo o calor e beleza da casa nova. Você se lembra dos bons sentimentos que você tem quando faz um ato de caridade, como doação de dinheiro, ou quando você dá um presente a alguém que significa muito para você. Lembre-se do que dissemos sobre sentimentos. Sentimentos são a forma da alma deixar você saber que está no caminho certo. Ter sentimentos bons significa estar alinhado com seu ser interior. A alegria que você sente, é um sinal da propriedade de seus pensamentos. Assim, quando você pratica visualização criativa, veja outros se beneficiando. Família, crianças, cônjuge, comunidade, amigos, quanto mais pessoas, melhor. Quando você vê os sorrisos, e a felicidade na face dos outros, mesmo que você esteja só imaginando um possível resultado, isso ajuda a fazer vir mais emoção positiva. Esse acréscimo de emoção, por seu turno, faz o processo da manifestação acontecer mais rápido e facilmente. Isso realmente acontece? Traga seus sentidos. Faça a imagem real. Sinta emoções e veja outros se beneficiando. Este processo todo pode levar 5, 20 minutos. Depende de você. Apenas 10 minutos por dia são o bastante para colocar as engrenagens do universo movendo-se a seu favor. Agora, o último passo. Passo 4 – Aplique uma ação definida. Uma vez que você tenha determinado o que quer e tenha canalizado seus pensamentos e emoções em direção a este resultado, o próximo passo é começar a pavimentar o caminho para essa futura realidade vir para a sua vida. A chave é a ação. Digamos que você tem meditado e visualizado uma casa nova. Comece fazendo algo. Qualquer coisa, para mover-se em direção à aquisição dessa casa. Não importa se você não sabe o que precisa fazer exatamente. Tampouco se você não tem os recursos financeiros para adquirir a casa. Mantenha-se focado nela, acredite que você adquirirá e entre em ação. Napoleão Hill diz... Não espere por um plano definido, através do qual você pretende trocar serviços ou comercializar em troca do dinheiro que você está visualizando, mas comece a se ver em posse do dinheiro imediatamente, querendo e esperando enquanto isso, que sua mente subconsciente lhe entregará o plano, ou os planos, que você precisa. Analisemos essa declaração. O que Rio está dizendo é que quando você está procurando manifestar dinheiro, ou uma casa, ou qualquer coisa que você deseja, não se preocupe se estiver inseguro sobre a ação que precisa pôr em prática. Comece imediatamente a canalizar seus pensamentos em direção ao que você está tentando atrair, e a resposta que você procura, a ação que precisa realizar, virá até você. Pode vir como um pensamento inspirado ou talvez até mesmo como um momento de eureka ou simplesmente como um momento de clareza, enquanto você estiver meditando, ou através de um livro que você encontre, ou algo que um amigo diz, as possibilidades são infinitas. O modo como vem não é importante. Confie em que a resposta virá. Edison ficou conhecido por ter dito as ideias vêm do espaço. Pode ser impossível e difícil de acreditar nisso, mas é verdade. As ideias vêm de lá de fora do espaço. Edison estava se referindo à intuição. Ele alegou que a maioria de suas ideias veio através de sua intuição. A propósito, Edson aprovou a pesquisa conduzida por Hill em seu livro Pense e Enriqueça e nos doou o processo que compartilhando aqui, inspirado por Hill, seu selo de aprovação. Para criar um fluxo de ideias rapidamente e humanamente para focar em sua meta, a solução é essencialmente simples, você precisa aplicar ação definida. Faça algo, qualquer coisa, para mover-se em direção à sua meta. Comece olhando as casas que estão para venda nos jornais. Comece a olhar mobília nova mesmo que você ainda não tenha achado a casa certa. Fale com administradores de imóveis, procure na internet, compre livros sobre compras de casas. Ação definida, quando aplicada em direção de sua meta definida, cria milagres através da lei da atração. Um dos pecados capitais é ficar analisando a exaustão se você está ou não fazendo o que é certo. Não se preocupe com isso, viva sua vida e haja de acordo com suas convicções, com o que você pensa ser certo. Como sabemos isso não pode acontecer durante a noite. Rio diz, dê alguns passos, passos de bebê, em direção à sua meta. Quando você assume uma ação, os eventos e as coincidências o guiarão para o resultado final. Viva o processo e com o passar do tempo se surpreenda com a alegria e felicidade que entrarão em sua vida. Os quatro passos. Esses quatro passos são a base do processo da aplicação da lei da atração em sua vida. Os resultados podem ser dramáticos. Rio, depois de estudar quase 500 das pessoas mais prósperas de sua época, escreveu que uma vez que você aplique o processo, quando as riquezas começam a vir, vem tão depressa, em tal abundância que ficamos pensando onde elas estavam se escondendo durante todos esses magros anos. Comece este processo amanhã. Gastar 10 minutos de manhã, sentado em meditação com tarefas a serem feitas, você poderia ter que se apressar para o trabalho, cuidar das crianças ou enfrentar o trânsito. Mas podem ser os 10 minutos mais importantes de seu dia. Realmente muitos que praticam esse processo juram que esses são os 10 minutos mais produtivos de todo o seu dia. Comece imediatamente. Na próxima lição mergulharemos mais profundamente neste processo e lhe ajudaremos a responder alguns empecilhos que você poderia enfrentar. Antes da próxima lição, pratique pelo menos uma vez este processo.